بسم الله الرحمن الرحیم و فیم وانا اذا نظرن ایتکه په شهر رمضان فصامه ولم یعتکف اترس په دې خبره باندې راضی مسئله ده را چې هر کله یو کس نظر وکړي چې دې بده د رمضان د میشته اتکاف کوي نو حضرت علاوه مثلا یو کس له لم یاتکف اتکاف کوي اتکاف یو او تاسو د برسته نفسیرو ژوندسی او د اتکاف قزا به وکی دا مسئله شو تاسو پہ کذا واجب او نبی رو جوونی سیزے کا بغیر دو دو جینا اتکاب نیشی کہلے نبی رو جوونی سی اتکاب بو واجب دو اس دی مسئلے تراش ہیں ستاسو پہ وصول تاسو ہے چھ کذا اغپا سبب اول سرا کذا چرا نو دا پا اغا سبب سرا چھ پکم سرا سرا آداد نو بیادا دے چھ پدی مسئلہ کی اڈو کذا را نشی لکسن چھ امام اویوسف سے گوئی تدی کې اډونس نشته سره د دې په نظر چې بالکل قزا پوه سره د ورځې نه اعتکاف قزا سره د ورځې نه تدی کې اډونس نشته تدی کې اډونس نشته ځکه اعتکاف د دې وځ نماز په رمضان تک په لہذا اډو قزا دې را نشي او بل خبر اږدنه که کزا درانجي بلاص بلا سوم مدیم کزا ونی شي ولوب نزرهم ک ونظر آیات تا و بلا دسوم مدیم نظر ان کزا اون شي زک لا اکتاف الا بالصوم اکتاب د پرشرط سره صوم نو کزا لري اډران شي نسره دوجي نزر نس پکې دشته دوجي د پاتره دوجي سره د بیا د ګره کزا وکړي شي اته خبر غوانه بل روجي د دې اکتاب کزا شي زکات چې هولې د اتکا لپاره شته نه د امام یوسر صاحب مسلک دا چې د دې لوک ځان پنځه نو اصول ستا دا و چې نس نشته او پنځه سابک سره ویني کزا دیونشي امام ځهر سه وی چې په عین درم ځان کېږي اوشي په عین درم ځان کې زکات دا څه شی دا یانه مطلب دا د مسل اول دی حالا انده د اګیم تاسو کایل نه تاسو په ایندر رمضان کې بلدې قضا نه کړي طایندر رمضان کې بلدې قضا هغه کې ام ناجائز وای چې پاری کې ام ناجائز وای چې پاری کې د نه کړي او د دې چې سبب د دې د پاره چې اټیکاب قضا دی او کړه شی او اټیکاب د اوړه شی سره د روزینه نشتا مرجنس د کعدار په نشتا نه د قضا لپاره نشتا له د دې قضاونه کولو شي چې ما ا پرانځني ساري چې امام ځوپر څه وی دا مسله خو هغه کا سوای صحیح شګنه چې هغه باندې پېږی په هغه کې و نه نو دا ایشکان پتو باندې غلنه کې تاسو مسله دا ده چې قضا به کوي او په نبل روجې کې به کوي قضا به کوي په زمیندنه په روجې کې به کوي په دې مسلې نه جواب اصل مسله دا و دا هو تاسو باندې چې دې ته کپ د او ایتکاف چیکیږي نو دا پروجي سره کولی شي او چې کله د نظر وکړو دروږي د در رمضان نظر وکړو چې پدې کې به ایتکاف کوم نو اصل خداوا چې دن نپلی داو خدا الله د تراقم متعین و نظر د متعین شي نشي کولی چې د پرمځ د مسپین مست نظر او, او کې هرنګ ځان درالا نو اصل خداوا جديدو تیږي په زمان کې نظر کړه وي کوچو کې د ایتکاف نظر وکړو پرمځان کې لهذا د اغه وقتی فضیلت ته می فضیلت دغه د وجنا چې نپل چېنا ز پر کوم روزه کې مطلوب دهونه دغه روزه راغله غیر واجب شی په دې ایجاب وکي خو د وقتی تلنا چې عارضی فضیلت موجوده فضیلت هغه د رمضان ده او د رمضان میاش دې وخت کې موجود ده نمونګه د دد اتقاب منتقل کړه چا نه د دک نپلی نه پرځې روزه ده اجازه کې په زمینه کې وای اجازه چې دوه اسو پروژېونی سره فهرستکېونه. اور رمضان دا له هغه عارضی فضیلتونو. لا. اور ځیندار چې کم کې د نظر کړو هغه ټیمواله فضیلت عارضی فضیلت او عام ددنه. لا. نو اس مجبور خپل مقصودی اصلي ترکت نظر واپس کتا چې تماوی اثر بنظر کې دا دی چې سړی ایجاب د غیر واجب بته. داغه د جنس نو واجب شي نو عارض بزنه واجب اله <سؤال> کفرز مستا مته کفرز نظر کولی شي د کفرز مستا پرز مستا ورته نظر کولی شي د دې د جنس نفرسته د ورځې نظر کولی شي کده دې د جنس نفرز شتا نو نظر د پای تکلم شرط ته د نظر بردان شتای چې دې اجاب کنه د ارګې د جنس د بشريت تواجب نو لحاظا چکالا عارضی پا زیلو تلالو نو رجف پر اعتقاق پر اصل کواپس نکلی روجی تا لحاظا از بیده پاگا مقصودی روجی که دا اغی قضاو کی نو دا دی وجنان موالو نو دا دی وجنانا چه دا دی دا سبب دے دا قضا دے پئی نو پنوی سبب پئی تا اغا سبب سابقا سرے کئی تا سبب جدید سرے نکئی خو مکه عارضې تور فضیلت الټرغله روزه تا چې روزه رمضان 130 نو اوس هغه فضیلت بل اصل تر تر اغان روزه بل اصل تر تر هغه الاعتکاف اصل تر تر هغه اوس به دنه په روزه په ځمن کې سکی راغړځي نو خو څو زحمت پر وسره وسروګه نن د دې ورځې نه چې دې چنا پیروجی کرا گر جی نہ دی دو جنا چ مخ کے کی جدا سبب ہو دے نظر کرے پروجیکٹ نہ دے پر جدا سببو ہو او اسے نہ پلو جی پزمن کی قضا کہیں نہ دی کر تصدیق سبب دے دا وجنا بلکه خبر دک قدم وای چې د نکلو یوه جيبه زمونږ کې باقی مخره پرځی کنه عارضی پذیلت د وژنه اوس اعتقق پر اصل <سؤال> دراغه نه تد یوه جيبه زمونږ کې نه د فی توجنه نه د سبب اخر د وژنه بکه شیخ اصل <سؤال> که واپس اعتقق اصل دا نظر پر اصل واپس شنو دا جواب دې وخېما اذا نظر هر بل چې نظر وکړي یا ته کې تشهر رمضان چې دا میاشته رمضان کې اعتکاف کوي پساما نوروږي او نيځلې ولې نه یا ته کې اعتکاف کوي نو دا کې انما وجب القضاء کزا واجیبی که به سامی نکلی سرا به سامی مقصود پس سامی؟ نظر زکا نظر ده نفلی کولی شید لینه لما پسلا زکا هر کل منفصل شو اعتقا پا ده سامی وقت نا یعنی ده نفلی نا چکم که نظر کولی شید ده نظر ده پر آغا لائی کرن داگه نجوداش شید واجه واتمو لکه ده واجه فضیلتی عارضینا چی پیل حال سی فضیلت در موجود دی صحیح شو لیانهو لمن پسل حرکا چی اتکاب جدا شد دو سومی وقت نا دو سومی وقت نا نا دینا نا دینا نپل نا دینا سومی وقت مالی دینا دو روجی ہے رمضان روجی والی وقتی روجی لئننا بوزا کشان داری لغ من فصل الی اتکاب و جدا شو ده اتکاب اونکو در سومی وقت نا جدا شو ینی تر رمزان دا وقت نا آده نا قوت شو فزیلت والا وقت پوت شو نا عاده شرطو هو شرط ده اتکاب و افاس شو چه ده باد پزیمن ده نپلی ابارت کی با ایجاب کولیشی عاده شرطو هو شرط ده اتکاب و افاس شو چه نپلی روجی روجی را الیل کمالی کمالی اصلی ترپتا می اتکاب ر نو عانا شرط بو الى اکمال <سؤال> الاسلی لا لأن القذا و جبا بسبب آخران اوید تقفیت و سرولی کئی نو شرط اعتقاب واپس شو اکمال الاسلی ترابتا نکلی روجی ترابتا ندر دی وجنہ چه قذا پا سبب آخر باندې دا چه مون بانی اقتراز اکرشی او تقفیت یا د تقفیت تا وجنہ دا چه مون بانی سو اکرشی اقتراز